Йому все байдуже, його не обходять такі дрібниці, буря в калюжі. Жодного зайвого слова, я ж не міліція, не реєструю нещасних випадків. У блокноті є прізвище, з місяць тому з нею розмовляв, була жива, здорова, кров з молоком. Що нового, думаю, скаже, що про льонте і про кукурудзу. Працюємо добре, працюватимемо краще. Усі мовчали, тільки Молохова почав Розповідати черговий випадок зі свого газетярського життя. Загатний сів біля бухгалтерського стола, наче біля грубки в холод. безтурботний плин розповіді заколисував і зігрівав. Хотілося зручно розлягтися на хвилях слів з сигаретою, хоч би диміти в стелю, не ковтаючи диму. Ледве стримався, аби не попрохати. Зайшов дядько, Певно, ще нічого не знав про передову, і загатного поманило до нього, хоч одна людина в редакції не тішиться з його невдачі. Чомусь здавалося, що всі радіють з дурного випадку. Сидять товариш Хаблак в інспекції. Переписують ши 16 граф зведення, почавши від порога Дзяцько. Певно, Хаблак чимось дуже допік, бо він уникав казати про когось погано, навіть поза очі. Кажу, візьміть екземпляр. Райвиконком зобов'язаний на редакцію давати, а він незручно люди од руки переписували. Засміялись, бо звикли глузувати саблакових химер. Іван голосніше за всіх. Роздратування клекотало у нім, шукаючи виходу. Ратом яскраво пригадався вчорашній програш, сьогоднішня неприємна розмова. Від тих спогадів зовсім зіпсувався настрій. Саме лихо не ходить, а все почалося з хаблака. «А ви передали йому відділ?» – з посмішкою на устах спитав Молохву, новоспеченого нашого бухгалтера. «Що передавати?» «Хондички стіл, а в столі план роботи на місяць». «Так не годиться», – запалився Іван. «Ні чорнельного приладдя, ні календаря в нового зава. А в редакторовій шафі червона скатертина лежить». На літу спіймав думку начальства Дзяцько – «І мармурове чорнильне приладдя зі столу редактора захопіть! Я своїм календарем пожертвую!» Іван Кирилович метушився, багато блягускав, реготав, був дуже збуджений від ранкової скутості, не лишилося й сліду. За хвилину на хаблаковім столі червоніла скатертина, Щедро поціцькована чорнильними плямами, бундючилося чорнильне приладдя з білого мармуру, перекидний календар і канцелярська подушечка для початки. А загатному все було мало. Телефон, заву потрібен телефон. Апарат стояв на підвіконні біля друкарки. Іван Кирилович став гарячково розмотувати перекручений дріт. Нарешті телефон опинився на краєчку хаблокового стола, і дріт повис над підлогою. Згаднею взявся підсовувати стіл до вікна, і цієї хвилини в дверях з'явився Андрій Сидорович. А дозволяю собі короткий відступ. Мені здається, що цей епізод є кульмінацією всієї Тарахівської епопеї товариша Хаблака. Як би він не повівся пізніше, кожен його крок якоюсь мірою був результатом хвилини, про яку йдеться. Навіть саме рішення повернутися до Педагогічної роботи народилося тепер, хоч визріло трохи пізніше. Звинувачувати в чомусь наш колектив не доводиться, бо Андрій Сидорович справді не годився в журналісти, а пожартувати в усіх редакціях люблять. Інша річ, що жарт з телефоном був дуже злий. Якийсь диявольський жарт, як усе, що починалося від Івана Кириловича. Хаблак був стомлений вчорашньою поїздкою, Турботами про сім'ю, оказією з Цуциком та Нарисом, а особливо суточкою з Загатним, у якому досі бачив свій вимріяний ідеал газетяра. І йому бракувало одного влучного поштовху, аби зірватися з усіх гальм. Тим поштовхом став Іванів жарт. Андрій Сидорович був украй знервований. Він не тямив себе і гадкою не пам'ятає, що кричав тоді. Згадний намагався бути зовні спокійним, ховався за іронічну, зневажливу посмішку, але відчувалося, що не чекав такого вибуху і був прикро вражений, навіть переляканий. Я теж не пам'ятаю всього, що вигукував Андрій Сидорович. Зрозуміло, збудження передалося і присутнім. У мене навіть руки тримків.